Проте просяк випадок вирішила уточнити. «А скільки років вашому володарю?» «Багато», – Борислав зітхнув. Враження склалось таке, ніби з ковальських міхів і з веселим свистом вирвалось повітря. «Тридцять три». «Багато?» Не знаючи сміятись їй чи плакати, дівчина обмежила неважливим фирканням. «Та в нього все життя попереду. Хіба це вік для мужчини?» Ну, ясно, вартовий не полінувався озирнутись і окинути її зневажливим поглядом. Нічого дивного, що ти таке говориш, чужинко, тобі самій не менше вісімнадцяти. Світлана закліпала повіками. Важко уявити, що зробив би цей наївний велетень, якби дізнався, що насправді їй двадцять. Послужливо підсунув би їй милиці. Хоча мушу визнати, керуючись в потужним почуттям справедливості, додав парубок. Як на свій вік, ти непогано збереглася. Мабуть, чари? Лана промовчала. Це мало означати згоду. Чари? Ні, де правди діти. Хіба не через них вона сюди потрапила? Йди по місту, якого не існує, лікувати чоловіка, якого на світі нема. Чари! Без них не обійшлося. Ну, ось ми і прийшли. Лана застогнала. Будинок, а точніше палати, перед якими зупинився її поводир, просто таки являли собою втілення її найгірших побоювань. Важкий, з глухими стінами, у яких лише ДНД траплялись невеликі підковоподібні вікна. Палац, можливо, виглядав так ніби зійшов зі сторінок середньовічної хроніки. Та для Світлани цікавість становив тільки один незаперечний факт. Для постійного проживання ця споруда підходила не більше, аніж ковзани в якості весняного взуття. Холодні, вогкі стіни, глухі кімнати без світла і свіжого повітря, щілини між каменями, з яких стулине це, із дозволу сказати, житло і до ворожки не ходи, поросли мохом та пліснявою, і добре, якщо зі стелі не падає важкими краплинами прямо людям на голови сконденсована вода. Коротше кажучи, не помешкання, а мрія пневмокока. А якщо врахувати те, що зігрітись тут практично неможливо, бо вологість віддається в тіло, пробирає до кісток і лишається жити в тобі вічним ознобом, то легко собі примислити, Чому король не може очухатись? Зрозуміло, в такому випадку краще вологе про холодне повітря, аніж тепле і сухе, проте вологе і мокре. То різні речі, а назвати повітрям ті гази, що утворюються в глухих приміщеннях, у лани не повертався язик. Доки вона над усім тим роздумувала, Борислав перекинувся кількома словами з Чатовим, що охороняв хід до королівського палацу, на вигляд, цілковитим своїм двіником, і звернувся до неї. «Тут ми розстанемося, чужинко. Далі тебе поведе парфен. Я, Борислав, затнувся, і в його очах промайнуло щось, схоже на останню надію. Я бажаю тобі успіху. Нехай буде осяяне світлом твоє чаклування. Рука Борислава зметнулася в благословляючому жесті. Парфен кивнув, Немовби погоджуючись із цим побажанням, і без зайвих слів зступив до палацу. Трішки повагавшись, Світлана рушила за ним. Довгий коридор, освітлений смолоскипами, котрі нещадно чаділи у своїх кільцях держаках, закріплених на стінах, поглинув лану, як чудернацький удав. А вона йшла за парфеном, відчуваючи ступнями навіть через шкіру постолів холод кам'яної підлоги. І молилась за абсолютно незнайомого їй короля. Молилась за те, щоб встигнути. Їй чомусь дуже цього хотілося. Глава сьома Довгий коридор, як і все на світі, мав свій кінець. А закінчився він двосвітною залою, несподівано світлою і просторою, із куполоподібною стелею, підлогою, викладеною білими мармуровими плитами, та цілковито сухими стінами в гобеленах. Світлана ще щудувалась, як це вона не помітила зовні двох рядів великих вікон, але вчасно пригадала, що потрапила в палац з іншого боку. Мабуть, де ці вікна, там фасад, а її провели з чорного входу, поміркувавши, Лана образилась на таку неповагу і продовжила огляд. Біля дальньої стіни стояв трон із високою спинкою. Вінчали її дві майстерно вирізані з дерева птахи з пишними хвостами, що припали дзьобами одна до одної. І підлокітники закінчувалися оскаленими лев'ячими пащами, теж дерев'яними. Ніяких інших меблів. Ані ослунів, ані стільців. У залі спостерігалось, з чого прямо таки напрошувався висновок. Сидіти тут мав право лише король. Зате підлога була викладена плитами із сіроватого мармуру. Стояти на такій – одне задоволення, а ще більше, мабуть, кружляти в танці. Лана не відела, чого це їй на думку спали саме танці. Та в вражаючи опуклій, як для уявної картині, Чарівні пари так граціозно танцювали, що дівчина не витримала і сміхнулася до свого видіння. За троном виднілись ще одні двері. Вони були зачинені. Складений із асиметричних кам'яних брил камін біля бокової стіни, вочевидь, давно не використовувався. Улітку потреба в ньому відпадала. «Тут є де розвернутись», – резюмувала свої спостереження Лана велич, яка не пригнічує, і простір, котрий не змушує тебе почуватися мурашкою. Цю залу ще можна було б використовувати для музичних вечорів. Співи, танці. Щось підказує мені, що тут чудова акустика. Парфен, який терпляче чекав, доки вона все огляне, наразі явно вагався, швидше за все, не наважуючись вести її далі без дозволу, і водночас не бажаючи залишати останню надію на одужання свого повелителя, чекати на самоті. А що, як вона втече? Лана помітила ті коливання і страждальницькі гримаси, в які раз у раз складалися в уста хлопця.